де горизонтальна лінія означала пасивне жіноче начало, а вертикальне – чоловіче. Хрест, покладений в основу орнаменту, має світотворчу, шлюбну та захисну оживляючу силу. Всі ці уявлені й обряди знайшли широке відображення в календарно-обрядових піснях, зокрема в колядках, веснянках, купальських, весільних, а згодом у баладах і побутових піснях перетворилися в постійні символи або символічні дії, образи, які тепер іноді навіть розгадати важко. «Поплив зайчик по Дунаю та взяв собі котру з краю. Іванчику, білоданчику, поплинь, поплинь, по Дунайчику», співається у веснянках. Іванчик, Білоданчик, янчик, подолянчик, зайчик, не що інше, як вогонь, сонце. Наприклад, дивіться загадку. Синє море хитається, білий зайчик купається, небо сонце. Споріднений образ Івана вогню і в купальських піснях. Докупався Іван. «Да на дно поринав, Іване, Іване, Гу! Да на дно поринав, Білих квіток нарвав, Білих квіток нарвав, Всім дівчатам роздав, А одній дівці, Да не вийшло квітки». Записано на Чернігівщині. Згодом усі дівки Дунай переплили, А сиротина даю тонула. Має таку символіку – перебрести річку, вийти заміж, утонути, лишитись без пари. Кровозмішання брата і сестри вогню і води ми бачимо й в грозовій хмарі. Цей шлюб відбувається під гуркіт грому, тож викликає асоціації якоїсь небесної битви. Голос, голос, да подіброві, Іване, Іване, гу! Там брат сестру, да й світу губить. Ой, братіку да соколику, Не рубай мене у суботоньку, Зарубай мене у неділеньку, Посічи мене на дрібненький мак, Да посій мене у городчику, Да уродиться да тройзіллячко. Яка яскрава картина Літній грози в цій купальській пісні. Братік Соколенко, сокіл, птах, Символ світла, вогню, променя, отже будь-який чоловік юнак називається соколом в піснях, зокрема поширене звертання братіку сокілоньку. Креше рубає сестру, воду, блискавка грім, січе її на дрібненький мак, дощ, сіє його на городі або край дороги, з чого родиться тройзіллячко. Ці символи поширені і в купальських піснях, і в русальних, і в баладах. Навіть у казках є мотив братовбивства. Коти горошко, калинова сопілка. Міф про первісне кровозмішання також лежить в основі балади про походження квітки брат і сестра, поширеної по всій Україні. Тут чітко простежується мотив братовбивства. Сліз. Брат розбійник погрожує вбити сестру, але спочатку примушує її стелити постіль. Сестра стеле та все плаче. Після того, як брат троє, семеро, дванадцятеро братів, має гріх із сестрою, таємниця розкривається. Не знаючи, як покутувати провину, брат і сестра йдуть горою, небо і сіються травою дощ. Він зацвітає жовтенько. Світло, сонце, а вона – синенько, вода. Балада ця не що інше, як уламок давнього міфу чи гімну про світотворення, в якому, можливо, також оспівувалась життєдайна літня гроза. Але згодом ці образи опустились на землю до людського побуту, тлумачились з погляду християнина, бо кровозмішання в ті часи уже було за смертельний гріх. Власне, при чому тут кровозмішання? Чому виникли саме ці асоціації?